Allahu xhalla xjalaluhu zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahu xhalla xjalaluhu i lutem që na ruaj prej skeqës, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili do që Allahu xhalla xjalaluhu Zoti i drejtë nuk ka kushta hum prej saj dhe cili do që devijon nga udha e drejtë nuk mund të auzoj në të drejtën as kusht tjetër përveç Zotit xhalla xjalaluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë. Dësmoj të deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi i Zotit do i dërguar i Ti, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e të Madhit Zot, u dërçin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën që ai sketçoi për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Allahu xhala xala uni drejtohet muslimanëve në Kur'an duke thënë, "O ju që keni besuar, përqesojuni Allahut Zotit të vetëm të vërtetë, ashtu siç meriton Allahu të friksoheni." dhe se vdekja mos një gjejë vetëm se duke qenë muslimanë. Gjithashtu i madhë i Zotë Gjëllë Gjëllalu në përmjetë Kur'anit, i drejtojët në barë njërzimit kërë thotë, ojë njërës, friksojnë i Zotë i Tua i cili krejoj uve për një vetje të vetme, dhe për i ti krejoj bashkëshortën e ti, dhe për i këtyre të dy bashkë i madhë i Zotë Gjëllë Gjëllalu hu, krejoj shumë bora dhe graë, Firsoni e, e, e Zotit me emrin e Cilit përbetoheni, ruajini lidhje të fare fisnore, e dieni se Zoti është më i um i mikyrorës. Gjithashtu i madhi Zot Jalla Jalaluhu na drejtohet neve muslimanëve në Kur'an kur thotë: O ju që keni besuar, frikësoni në Allahu dhe mos plisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju të plisni mirë dhe drejt, Zoti do t'u afal gjunahet e do t'ju mësonë që vazhdimisht jeni në veprë mirë. Kur si bindet Allahu do të dërgouari të ti Muhammedit Sallallahu Alejhi dhe Selam, patyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë lumëturin e kësaj bote dhe lumëturin e bote së tjetër. Envihim, fjala më e mirë dhe më e bukurë është fjala e Zotit në Kuram, nuk ka dushim se gjëja më e mirë dhe orientimi më i mirë dhe mësimet më të mira janë mësimet e Muhammedit a Rejin Salatu e Selam, s'ka dushim se punët më të kësianë sa jesat në fjene Zotit bidatet, gjdo bidat është humbje dhe gjdo humbje për fundanë në zjarën në gjahenimit, Allah unë gjëllë gjëllali në në të mar dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarë i gjëhenemit. Allahumma gëfirli il muëminin e o lëmuëminat el ahja i minuhum o lëmuat o Allah fali besimtarët dhe besimtarët, ata që e në gjallë për tyre dhe ata që kanë ndruar jetë. Lezër besimtarë dhe modra besimtarë, në gjdo moment që kalon, gjdo dit që shkon, besimtari vetëm se forcohet edhe më shumë në besimin e ti. Gjdo gjë që ndodhë, Një jetë, vetëm se besimtarit i ashton besimin dhe sigurin në vërtetsin e lajmeve nga të siela nga Zotin Gjëllë Gjëllalën Gjdo moment, gjdo një gjarë, gjdo gjyë që kalon, vetëm se shërben për besimtarit që t'i forcohet besimin Të lidhet më shumë edhe me Zotin Gjëllë Gjëllalën, të mendoj edhe më shumë për Zotin Gjëllë Gjëllalën Mendoj edhe më shumë për të mira dhe mirësi dhe begatit e kësaj fejet bukur të madhështore dhe të mekullushme që Zotët gjënë le gjelalu mu, i adhërojt gjithë pejga merve për qenë ligji i të gjithë pejga merve të Zotit, mirë për ishfuqizohit të gjitha këto ligje me ardhje në Muhammedit S.A.S. për qenë islami dominues dhe nga dhenjues me lajmet e ti, Me urdresat e ti, me ndalesat e ti, dhe me gjdoj gjyë që Zotë të gjëtë dhe gjelalu mu, soli për njërzimin në përmjetë kësaj feje. Për këtë arshtu e dhe besimtare, qdo moment që kalon, vetëm se e ndjenë vetën mirë dhe komod, për balë gjdo situate që kalon njërzimin, për balë gjdo zhvillimi që kalon njërzimin, për balë gjdo treje me cilën për plaset shkenca, besimtare vetëm se thotë alhamdolillah. Falendërimet i takojnë Allahur Gjellë Gjelaluhu. Elhamdurillah, elëdhi hedana li hadha, o ma kunna li nëhtedje, lola en hedana Allah. Falendërimet takojnë Allahur të cilin a udhëzoj në këtë fet bukur, në këtë fet prekullushme, në këtë fe ma dhështore, sa është njërsi e ti dhe begati për i ti që ne sot jemi të udhëzuar. O Allahur Zotë i gjithsis, na e bëj udhëzimin, ushqimin tonë njetë në kësaj bote. Dritë Kër da të dalim e kjo botë për në botë në varit Dhe u dhëzimin dhe orientimin tonë për nxënetet e tua Ja rabbel alamin Islami, kjo fe ka që thjesht, ka që kuptuashme Që nuk ka nevoj për filozofi njërzore për të shpjeguar dhe për të komentuar Gjërat në të janë aqë thjesht, aqë të lehta Sa që më të, më atëm mund të apërthithit gjdo njëri Si do që tjetë nivelli ti, kultura ti, intelekti ti Elhamdulillah Falënderim duke qenë Allahu xhallal xjalaluhu për mirësitë dhe begatitë e tij pa numërta, për mirësitën dhe begatinë e tij më të madhe që na ka dhuruar, që na bëri musliman. Ës normalisht, kur futet pastaj njeriu në feën e Islamit për ta studiuar, për tëulumtuar, për të parë se çfarë perlas dhe mërkullish ka thirrë Zoti në këtë fe, nuk ka gjë tjetër vetëm se të deklarojë nga thellësia e shpirtit la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Është pamundur përballesh me këtë fe dhe mos deklarosh nga thënsia e shpirtit se nuk ka ta adruar më të drejt përveq Allahot Zotit të vetëm të mërtet. E normalisht, duke medituar në mirësit e kësaj feje të mirat që kjo feje soli për njërzimim, nuk ka dëshim se në kryet e tyre dhe mbi gjithë shka, nëse do themi janë një mori, mrekulish, mirësish, begatish, perlash, në kryet e tyre që ndronë ajo që ne e quajmë në islamë, Një shmëria Një shmëria Këtë bësh me një zot E cilë është i vetëm Në veprat e ti Ska ortak, shok, mik, të dashur Apo zëvendës Apo ortak Apo Një i vetëm Në veprat tona Pa që duhet i kushtohen vetëm zotit Një i vetëm Në emna dhe në atributet e ti Kjo është mirësia më e madhe dhe beqatia më e madhe që Zoti xhallaxhalu Gjell ka sjell nëpërmjet pejgamberëve në, në përgjithësi, po ne flasim për Islamin që ne jetojmë si muslimanë. Njëshmëria e të madhit Zot, tek ne muslimanët Zoti është Zoti dhe krijesat janë krijesa. Dhe s'ka përzië, nuk ka ndërhyrje në kompetencë. Ajo që është e Zotit është e Zotit. Ajo që i takon Zotit, është që i takon Zotit. Zotit është aji për cilin a i vetë ka lajmruar, ose nga ka lajmruar për të Muhammedi sallallahu sallam. Ka që maron gjithë ka. Ajo është një dhe i vetëm. Në të gjitha kuptimet. Për këta është syrë, besimtarë i musliman, një për mëllurave më të mira të afrimit me Zotin, është që të realizoj një jetë, pikrish këtë që ne i themi të uhit, një shmërinë të madhët zotë. Gjëja më mirë dhe esenciade dhe e domozdoshme për që jenë musliman është kuptosh pikrish të gjë, se zotë është një i vetën pashok në atë që bëm, në atë që i takon dhe në emra dhe në atributet e pitetet e ti. Nëse besimtare e kuptonë këtë, do të thotë se ka kuptuar gjithë fejnë. Feja nuk del nga këto tre gjëra, gjithë feja. Përktarës u e islami, qështë në fillimet e veta, ka qenë kundër gjdo gjëje që mund të rivalizojë zotin, apo kundër gjdo kujtë që mund të konkurojë zotin në kompetenza. Dhe fakti kishë pyka qenë fakti që bëri dalimin mes islamit si feja e vetë me e vërtet, mes gjdo lo ideologje tjetër që shqitet sot në tokë, qoftë kjo ideologi me origin hynore apo me origin njërzore. Allah hën gjele gjelalu hu zbriti një kapitull në Kur'an që është me 4 ajete, shumë i thjeshtë, pa thuaj se nuk ka musliman mështë i përfaqin e tokës që mështë akit mësuar këtë kapitull të Kur'anit. Kë kapitull qëhet El-Ikhlasë, ose si thon thohet ndryshën gjuan e popullit kulhu wallaja. Një prej sahabeve thotë, ishim një ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe erdhën kafirat, një grup i madh kafirash, politeistësh, jo besimtarësh erdhën tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i than, "Eha ja, Muhammed, o Muhammed, sif lana rabbak." Na trego Sa një rasfër për bëhet Zoti i yt? Si është Zoti i yt, që ti po na fton në adhurimin e një Zoti të vetëm, nuk merr të na adhurimin as kushtjet e përveç ti, Zoti është absolut i plot fuqishëm i tërëtë. Si është? Çfarë përbërje ka Zoti i yt? Peygamberi Zoti sallallahu alaihi wasallam në një moment njohtohet nga Zoti i Gjithësisë nëpërmjet kryeangjëlit Xhibrail alayhi salatu wasalam Dhe i thot Zotë i Gjelle Gjelalu Kull Hu Allahu ehad Thuaj Aj Zotë i vetëm i vërtet Allahu është një I vetëm Allahu sëmed Allahu është a i cili është i gjithë për shtetëshëm I plëtë fëqishëm A i që s'ka nevoj për asë kënd dhe për asë gjë. Absolut. Jo, vetëm kash, lem një lid nuk ka një dit që t'ket lindje, t'ket lindë zotin e i dite. S'ka lindje. Lem një lid, nuk ka lindur zotin. U e lem ju ledë E prai ti nuk ka lindur kush. S'ka lindur kush prej Zotit. Se po të lind dikush prej ti, do thosë se ai ka lindur prej dikujt. E ha të gjejë Zotin pastaj. S'ka burr node, nuk s'ka burr nonë, e internet që ta gjej pastaj, e program kompjuter që ta gjej se kush është Zoti pastaj. Po të kishte Zoti bir. sigamusi wala lam yakul lahu kufuwan ahad wala lam yakul lahu kufuwan ahad se me zoti nuk ka të ngjashëm absolut i vetëm një sure me katra ajete e thjesht të tregon se kush është zoti që adurojnë muslimanët që do të do të i pa perceptuashëm për mendjet njërzore, sa do që njëriut mundohet të mendoj, të mendoj, të perceptoj, fëhua gajrë dhalik, zotë është tjetër. Pse? Sepse mendjet njërzore ka një rrëz perceptimi të ngusht, është kryes, mendja e njëriut, sa do që të zhvillohet, sa do që të shkoj lërgë, sa, sa, sa do që të eci, ajo është një kryes që nuk mund të perceptoj kryuesim. Për këta është që e dhe Zotët Gjellë Gjellalu Na tregon se kush është Zotët a i vetë Në mënyrë që mëngët njërzore Mështë të prodhojmë Asë mështë të idolizojmë Një Zotë apo të perceptojmë një Zotë Gjellë Gjellalu Kjo është një surë shumë e thjeshtë Që ka marë një titull shumë të veçantë Quëhet El Ekhlas Sinceriteti Pa të kuptonë se kush është Zoti në të vërtetë, kjo të bën që të shkrihet brenda teje çdo kusht tjetër për veçti. Kupton që të ketësh me një Zot absolut. Huwal Awwalu, leysa qabluhu shay. Huwal Akhir, leysa la ba'dahu shay. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu është ai i cili është i pari, po çu nuk ka fillim. E fundit, po nuk ka mbarim, sepse ai është Zoti. Peygamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam në një hadith thotë si transdon Ibn Abdasi, "E ja xhizzo ahadukum an yaqra kullal leile thuluthal Qur'an." A e keni të vështirë të lexoni në çdo nat 1/3-ën e Kuranit? Sa sahabët Një tretë e Kuranit i bjerë 200 së faqe. Kale kul hua Allahu e hadë, thullu thullë Kuran. Sa pejga me një sasrem, nëse besimtari e ledzonë me besim, surën kul hua Allahu e hadë, do të marrë i shpërblimin si ku ka ledzuar një të tretën e Kuranit. Në një hadith tjetër, hadithi u Nes ibn Abdullahit radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e lexon kul hu allahun 3 herë, fa ka'anna qara alquran, sikur e ka lexuar gjithë Kur'anin. Dhe në hadithin tjetër, man qara 10 merrat bunya lahu qasrun fi aljanna. E kush e lexon thot, në ditë natë 10 herë surën kul hu allahun ahad Allahu Gjelle Gjelalu mu do të ndërtoj kasër filgjenne. Kasër nuk është shpje thjesht, asë nuk është palat. Kasër bëhet fjalë për një fortifikat, për një kështjel, për diçka që është e mahnitshme, për dikë që e sheh dhe e lën përmënd. Në hadithin tjetër, pejga mërë i Zotit Sallallahu Aleyhu Sallem, ka thëmë, unë zilet Aleje, suarën, Lënë të nëzilë fi të urati Ola fi lëngjili, ola fi lëkurani Misle hum Zotin ka dhënë tre sure Qësi ka zbëjt asë në të urat Në dhjatë në vjetër Asë në ingjil, në dhjatë në re Asë Kur në kuran nuk katë në gjashme me ta Kullu hua Allahu ahad, kul a had Kullu a u dhu bi rabbi l'felek Kullu a u dhu bi rabbi në nas Në në e besimtarve Aisha radiallahu ta'ala në ha Tregon se i dërduar I Allahut sallallahu alaihi osallam Gjithon natë për para i gjumit I bashkon të duart e ti në këtë form Dhyher Dhe ledzon të kul hu Allahun Kule ngu dhu birabin felek Kule ngu dhu birabin nas Dhe fërkon të gjithë trupin e ti Dhe pjesën e përparme të trupit e ti Sallallahu aleyhi wasallam Një sahabi Një sahabi Thot ishte një natë e erët, me shqitë madhë, zhurënë. Thot dhe s'pajgjeshim do të mësy pe i kamerën sa asëm se ku është në gjaninë. Dhe i sa sot e dalovë dhe i shkova që ti themë atë atë thrasin i kametinë. Fekalële i kulë, kulë të ma e kulë. Me sa thuaj, i sa shfarë të themë. Qal qul qul huwa allah wahad qul a'udhu birab al-falak qul a'udhu birab al-nas fa inaha takfik min kulli shay min kulli shar Nisahabi qabej nisasin thuaj thash çfar të them sa as thuaj qul huwallahu ahad qul a'udhu birab al-falak qul a'udhu birab al-nas s'nësi lezon to të treja 3 herë do të mjaftojnë ndaj çdo gjëje ndaj çdo të keqje Një sahabi tjetër transmeton Ebu Huraira Një sahabi tjetër Thot Kupër e pyti për e gjëmëri Sao sërem Pse ele dëndonka i shumë surën Kullu hoa Allah Kale inni u kë PUHA Tha u për e gjëmëri zotit E du shumë këtë surë E du shumë Kale fe inni hubbeke i jaha Se ju dëghilu kellë gjenne Tha për e gjëmëri sërem Dashuria që ti ke për këtë surën nga kurani Ka për të futë në gjennet O Allah na babë banorët e xhenetit. Na ruaj prej zjarrit e xhenel. Meshmria e madhe e Zot nuk kupton se Zoti është absolut. Pa meta nuk ka bir dhe nuk ka bi, nuk ka djem, nuk ka vajzë, nuk ka çunë, nuk ka goca. Dhālika ẓallu alladhīna kafarū. Ky është mendimi i atyre që nuk e besojnë. Lëkadhë këfërë allëdhine kalu inna Allahe thalithu të lathe, kanë mahuar dhe nuk kanë besuar ata që tanë se Zotë është Triniteti Shëndë. Lëkadhë këfërë allëdhine kalu inna Allahe huë alë mesihu bënu Marjen, wa ma min ilahin illa Allah. Kanë mahuar dhe s'kanë besuar Zotën ata që tanë se Mesija, Jezusi, Isai, është birë i Zotit Nuk ka Zot të adhuruar përveç Allahu Gjdo besimtarë që e dhe të nësurën e lkef ditë në gjuma Ndër të tjirat, letzon Lëhamdëllillahi, <t su> lëdhijen zela ala abdihil kitaba Walam je <t> gja allahu <su> a <-tuhem> ima <tuhem> gja <tuhem> حاشا لينظر باس شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فالقران Ka disa misione për të cilat Zotit e ka zbët në tokë, ca punë për të bonë në tokë. Dhe një për i misioneve që ka kukur anës, lejundhër për të torheqër vërejtje në atyre që thanë se Zotit ka fmi, se Zotit ka birë, se Zotit ka djalë. Më alë unë bëhimi në ilmë, s'ka ndije për këtë punë. U alë ali abahim, as etrit e së të retrit e gjyshit e së të gjyshit e tyre, të të nuk kanë ndije për këtë punë ija kuluna illa këthiba vëtëm së shpifin nësua në taha nësua në taha nësua në taha nësua në taha në tëkha dhe rrahmanu në vëllada than i gjithë më shishmi ka birë ka khmi, ka dhjan lëkad kultum shëjën idda ke një thoni gjëtë të të mërshme Tekadu semawatu yatafataru minhu wa tanshaq al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da'a li-r-rahman walada kjo fjal gati sa nuk i çau qiejt gati sa nuk e çau tokën dhe nuk i shem bimalet se pretenduan se Zoti ka bir dhe fëmijë nga këtu kuptohet madhështia e surës kulhu allahuhad. Se dikush mund të thotë pse thehet ka që rëndësishme sura tu kulhu allahuhad. Sa ka që rëndësishme sa bën ndallimin. Dën ndallimin mes besimit monoteist islam dhe mes besimeve të tjera. A nuk dua të them nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës alhamdulillah. A nuk dua të thon, atë rthuja, thuj alhamdulillah. Alhamdulillahilladhi hadana lehadha wama kunna linahtadiya loul la an hadanallah. Në një hadith kutsi, Zoti drejtohet njeriu duke thënë Yesub bin Yesub ibn Adam. Ai thotë se unë kam një djalë dhe unë jam i vetmi i vetëm. Madhërisht, një njeri kur thotë se ai ka fëmijë, ndërsa unë jam Allahu, Zoti i vetëm absolut i vërtet, i vetëm dhe i vetëm. Resullallahu xhaxhallahu memat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta, që të na bëjë që të jetojmë si muslimanë të vërtet, në tauhid të pastër. Nusë Allahun gjellë gjelalu hu, që kur dalim nga kjo bot, të dalim duke deklaruar kredon e të uhidit, La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Nusë Zotin, që kur dalim për para Zotit, të jemi për aty një njërësit që do tjenë në njën e ashtit Allahut, atë ditë ku nuk bëndë bëbi, asë gjë tjetër betëm se më shira e të madhët Zot. Allahun në më shiroft në të bot, Allahun në më shiroft njët në varit,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 الحمد لله على إخسانه والشكر له وعلى توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى والمجتبى الداعي إلى رضوانه فألن تريد أن تقول الله Lavdërimet i takojnë Allahut. Falëndrimet i takojnë Allahut, i cili na mundson të mira pa të pafundhme. Të mira të pafundme. Atë falenderojmë, do ti falemi, do ti lutemi dhe të kaji shpresë aj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ishte robi i ti tij i dashur, ishte pejgamberi i fundit i cili thiri, thiri njërzit në fene pastër dhe të vërtet, e mbi të gjitha që i njërzimin mbarë të fitoj kënësim e të madhët zotë. Normalisht vëdhezër besimtarë dhe motra besimtarë që të flitet për të uhidin duhet shumë, pa mënyra se si ne e besojmë zotin është themelore në perceptimin e të uhidit pas taj të ohidi dhe idhujtaria dhe shirë ku ka nevoj përstjellime edhe më të gjera, po kjo nuk është momenti sepse është një khutbë gjumaje. Kjo, kështë që ne nuk mund të ndalemi pafundësisht në detajet e një teme të caktuar, e të caktuar, normalisht që do të kje dhe rastet tjera që do të trajtonë këto tema kash delikati që kanë bëjnë me esencen e besimit, që është një shmëria të madhjit zot dhe largimi nga idhujtaria. Për të hapitër o vdhezër, për të hapë është kurarën e në fundë fare, në faqin e fundit këtu që ndronë surët të kulluhu Allahu Ahad. Dhe përbalë surës kulluhu Allahu Ahad, është një surë tjetër që e ka emrin, El Kafirun, ose Kulljajur El Kafirun, që i thonë në gjurë pëpullore, surëja Kulljajur El Kafirun. Surëtu El Kafirun. Kësurëtu El Kafirun, është një surë, Mëjë gjatë se surat u Kullu Allah Mirë përqundit rrisht Pegamiri Zodit sa osem për të thot Fe in neha ta adilu ruba al-Quran Surja Kullia Jolkafirun është sa një e katërta e Quranit Kullu Allah ishte sa një e treta e Quranit Nështë Kullia Jolkafirun Me gjithë është më madhen sasi është barabart Me një të katërten e Quranit Kushe lezonat të gjdo natë Në një hadith tjetër cilin Shekë Elbani Zotë e më shërofto të shëtë i dhisak, men qaraha kulle lejletin beri e minë shirkë. Kushe dhe të zonë qdo natë, e karujtë Zotër për ju dhujtarisë. Qulja e juhe l-kafirun, thuaj, oju qafira, oju ju besimtarë, oju mohuësë. La a'budu ma ta'budun, un nuk mund ta aduroj atë që ju e adhuroni. Wa la antum a'abiduna ma a'bud, as ju nuk mund ta adhuroni atë që unë e aduroj. Wa la ana a'abid ma'abbtum, edhe un nuk mund të jem adhurues. Ja saja po ja tyre gjërave që ju adhëroni Uala entë më abidunë më abud Edhe ju nuk mund të adhëroni atë që unë adhëroni Lekum di, nukum Ua li jeti Ju keni fentuaj E unë kam fentime që i përmbahin Alhamdulillah Pra një musliman nuk mund tjetë musliman i vërtet Dheri sa të distancohet Nga i dhujtaria dhe veprat i dhujtarve qëse nuk mund të ketë me islamin dhe i dhjetarisë emrues së përbashkët për sa i përket koncepteve të besimit, nuk mund xeshëm nëse përbashkët absolutisht. Kështu që distancimi nga i dhjetaria dhe i dhjetarët, nga traditat e tyre dhe nga festat e tyre është prej plotësimit të tauhidit, prej plotësimit të fesë tënë, është që të distancohesh dhe të krijosh një distancë mes teje dhe çdo gjë e tjetër që është apo nënkupton një fe dhe një besim tjetër. O, zot, unë jam musliman, e si muslimano nuk mund përzihen ke fen tatë me më mëçmshnet. Zotut u zot në Islam. Po që un përngjassoj apo që un bëj çfarë bën ti apo jo, absolutisht. Un e kam bërë detyrë të sillem mirë, të jem korrekt, të jem i sjellshëm, të jem i edukuar, të jetoj me ty në harmoni aty. Mirë po Lë kumë di, nukumë më li e din Ti ke fentate, ju ke një fentua Dhe unë kam fentime që i përmbahem Shë që ne muslimanët duhet Në jetën tonë të dalohemi Nuk kemi ne dëbëjmë me festat Jo islamë o vlezët nërruar Sido mos kërë bëhet fjalë për festa pagane Cilat nuk kanë lidhjë mas një feqje e lore Shë muslimanë është krenarë dhe ndijet mirë Që zote ka bo musliman Thot e thëmë në rila janë musliman e njëvë Zotin ashtu së është Zotin në të vërtet dhe a di ku fit vetestime ku mbarojnë dhe i di ku fit e Zotit ku fillojnë dhe ku mbarojnë kjo është Islam e kjo Islam nga ka të reguar se ti e musliman në të vërtet atëherë kur bënd dhe distancimin dhe dalimin mes te e dhe tjerve normalisht profetarës për në e muslimanët nuk përzihemi me të festa nuk janë festa tonë qoftë kjo që do të vinë mas disa ditës qoftë ato që do të vinë mëmra pa mas i jave e tjere e tjere janë festa jo islamme festa me origin pagane kështë që ne muslimanët jemi në fushën e një shmëriz dhe njësimit dhe monoteizmi dhe të ohidit e këtë ohid duhet majdi pastor lezen, duhet ruajtur duhet ruajtur duhet ruajtur Dhe përjëruajt jësë të uhidit është që most përzihemi me ta dhe me festat e tyne edhe me adhuribet e tyne, me rritet e tyne, etyra, etyra. Kujtothë një nëzotët gjëllë gjëllalu, ule kumë di, nukumë, ule i e din. Ju keni fënduaj që i përmbaheni dhe unë kam fëndi me islamin dhe lumëtorohem dhe kërnohem që i përmbahen kësa e feje, alhamdulillah. Gjëtë sa jadhe, në Kosovë dhe në Macedoni ka ndodhur dy një gjarëja interesante. Në Kosovë, në Prishtin, qohët një grup tifozash, e shkojnë në një vend kënë disa njërës që ditëshëm do të bëshin disa veprime dhe do të promovonin disa sjellje Mos me fëll, hitë shfetare, s'kan lidi ma si fejë që e lore, sot po ledzoja në librin e Levetikut, thoshte që t'u aledzoj tekstin fiks, thot më dhjata e vjetër pra librin e Levetikut, njëzet, tërëmëdhjetë, ata bora zot mos flej me një mashkull mos flej me mashkull me mashkull thot. Ata bora që flejn me me njëri tjetrin pra mashkull me mashkull thot. Sot Bibla, Bibla e vjetër duhet të dënohen me vdekje. Dhe në Ziatën e re tek si thon, do të them ungjilli me fjalë, sa është njerëz të k till homoseksualët, çka thon të homoseksualët. Këj mund tjetë nështë të një përkëtim i ka vëtë fundë, përënësishme që nuk kuptonë së mundjen në fjalë, thotë nuk kanë piesë të mbretëria e Zotit. Nuk kanë piesë, pra në gjënetë s'kanë punë të njërës. Allah unë rrëtë. Pra unë nuk duhet të flasë në kur anë dhjetë që ka thonë Zotit për këta njërës, një popullit tërë, u përmbysë, u mbytë dhe thotë njët me emën deti i vdekurë, Nuk do të flasë se e trajton Islami këtë tematik sepse dihet është folur shumë, po unë dua të them në natyrën e shqiptarëve nuk është kjo punë. Ua kemi thonë një milion herë. Ora nuk është në natyrën e shqiptarëve kjo punë, na na flliqet, na në nxit faqen, ç'është kjo punë? Hajde se Shqipëria kaloi ateizëm, kanë dalë njerëz të pa fe e u fut në demokratizim në Evropë e i prond smunit për çka ajo thonë dritra Agollit, që tha Kjo thash është është, është injorim thash, nuk është nuk nuk mund të jetë kulturë. Ëmir kur e flasin këta njerëz, apo ta themi ne muslimanët, diskriminimi, ligji diskriminon kurrë. Hajde më në Shqipni për shembull se njerëzit janë ata qoso, sonë së shprehën një herë feja, si si guxojnë shumë guximshën. Ha, shumë të këtë zimë shumë për zotën Ne kemi turp të falemi se nashofi njerëzit Ne, motra muslimone, ka turp me vendos shami Se se e paregjykoj njerëzit fisik a do të thonë Ndërsa ta në mestë Kosovës Kosova ka 500 vjetë, 600 vjetë në islam Zbohet fjallë tjetë në lune i erfeja Shkojnë, thot, do të bëjmë atë skemëm Që të imësojmë njerëzit dhe të promovëjmë E ca që unë atëri Tifoza, futboli, nuk ishin se ishin me feje, ku t'i gjonën e tjere tjere, ato në nëmë ishin me feje se janë muslimon, pa po, po flasë në kutimin, shkun edhe e regullu në situatën. Këta nuk zunë me në Kosovë, nuk zunë me në Kosovë, sa në po e provojë Macedoni, anë rojnë ato se muslimon të Meqedinisë janë edhe më të fortë, se sa muslimon të Kosovës. Shkunë Macedoni, e hapën një zyrë në qashitë shkupitë. E shqiptarët atje, se duronë këtë punë Orë e kanë për turp shqiptarët E kanë për turp e burë E kanë, e kanë është turp i mënë Burë, burë i me batë punë Së është me në natyrë në shqiptarit këtë punë Orë e këto kanë dalë nga zdo lojku finë i mërjahu Këtë e në të lujtë mençë për Zotin Orë nuk, nuk nëka dalë neve si popull nami Mundë të këtë dalë holandezve, belgjikanve Mundë të këtë dalë, ku të gjohën L Në egzovshin U ju shuft fara ju shuft Sepse kjo, kjo do të tëtë me të shuit fara Kjo do të tëtë me të shuit fara Po për Zotin Kjo është një thyrje E cila Predikon Shua i tjene farës njërzor Kjo është qëlimin sikur dilte ndonjë fe apo një besim që i fton njerëzit në të vrasje do të bëhej nami, do të ndalohej me ligj me kushtetutë me drejtat e njerëzit në gjithë skal. Ndërkohë që ky është një besim dhe një fe që çon në zhdukjen e racës njerëzore dhe e lejon të gjitha kartat e drejtave të njerëzit. E lejon të gjitha ligjet, të gjitha kushtetutat, përveç fesë qiellore, përveç ligjit të Zotit. Nuk mund pajtohet Zoti me asimidhimin e njeriut dhe njerëzimi dhe farës njerëzorën në topë, dhe i sa të vikja meti. E në shkup, atat shkupit më kejtës atot Kosovës i vun flakën krejtës. Më slunim e ndenjët e shqiptarën, më slunim e njerëzit e shëndosh, ne jemi njerëz normal. Më bërgjehu bashkjakët e Francës, Bashkëqitat e Francës dolën me parullin "Duam drejtësi, vëllazëri dhe liri për fëmijët tan" dhe kundëstuan ligjin e martesës me na llojë, me na gjinisë, me na llojë. Kush ishte parulla e tyne? Duam që të na jetojnë fëmijët normal. Po taqse poon në musliman kët parullë. Ishte bë objekt bisede në mediat më prestigjioze. Ishte bë objekt bisede në BBC, në CNN, ishte bë në ana. Kështu që shqiptarët duhet luajn kur ndodhin gjëra të tilla, thjesht si me faktin se nuk e kemi për tradit këtë punë. Ështor, shtor. E dim që me fe dhe me Zot është është të ndalumë me tjere tjere, por përveç kësaj, ne si shqiptarë nuk i kemi tradit të gjona. Kështë që ju shkon nga Gjamia Dine Hoxha dhe nga Tirana një falendrimi veçant plisave dhe një falendrimi veçant i atyre në shkup që si shqiptarë mbajtëm qëndrimi pavarësis se mënyra dhe metoda që ndoqën, ndoqëta ka pas nevoj për konsultime në i hoqë, e rëndësishme, Zotish përplef për njetin e mirë që kanë pas. Sa është data sot? Data sot është 21 djetarë. Gjithë mirë, mashallah, elhamdolillah. Se pritë i që mërëm dargët notën e gjohën. Elhamdolillah. A nuk duhet falendru Allahu për këtë fejë? A nuk dhe thonë nga të dhësia shpirtit, elhamdurillah. Në të javë dhe një lajmë tjetër të mirë që dhe të akzoj zemën dhe shpirtin, ushtria e lirë si janë tani ka fjëduar fushatën brëndë dhe damaskut dhe mbrëndë për herë të parë ka pas përplasje afër zonave të qeveris dhe të pushtetit. Plus Allah unë të gjelalu që t'indimoj dhe zritan dhe t'i bëjnë nga dhënjimtar nda i këti sistemi diktatorial dhe totalitar. Amin. Nambyldum ta khutba dobechu salavata da salamun medashurun azzote do dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se zoti madhul Kur'an thot inna allaha wa malaikatahu yusalluna alannabi ya ayuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammedin wa ala ali muhammed kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذ لله من الشرك والمشركين اللهم عليك باعدائك اعداء الدين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمن فيه بالمعروف وينها فيه عن المنكر اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنع منه. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله